Качка і гуска. Качки і гуси – водяні птахи, добре плавають і пірнають. Представники цієї родини живуть у всьому світі. У них густе оперення, пір'я для того, щоб зберігати тепло, і перетинчасті лапки для плавання. Гуси більші, ніж качки, і мають довші шиї. Качки своїм сплющеним і розширеним дзьобом проціджують воду і виловлюють з неї їжу. У качок коротенькі ніжки, тому вони кумедно ходять перевальцем. Три передні пальці з'єднані плавальною перетинкою. Живляться переважно рослинною їжею, корінцями і стеблами водяних рослин, а також різними водяними безхребетними, такими як комахи, черв'яки. Великі морські качки-гаги гніздяться на покритих кригою північних узбережжях. Гнізда роблять на землі, в ямці, вимощуючи їх власним дуже легким і теплим пухом. Канадські гуси відлітають навесні з Мексики та півдня Сполучених Штатів на гніздування в Канаду і на Аляску. Під час сезонного перельоту вони голосно гельготять. Самців качок називають селезнями. У них яскраво забарвлене оперення для принаджування самок. Самки качок забарвлені у темні відтінки коричневого кольору. Качкодзьоб. Качкодзьоби дуже дивні тварини, які ведуть напівводний спосіб життя. На щелепах мають рогові чохли, схожі на пташиний дзьоб. Пальці кінцівок з'єднані плавальною перетинкою. Мають плоский, широкий хвіст. Ці першозвірі відкладають яйця як рептилії, і як савці годують малюків молоком. Качкодзьоби розповсюджені у Східній Австралії і Тасманії. Ця тварина живе у норах. Один вихід над водою, другий – підводний, добуває їжу у воді. Тіло і навіть хвіст у качкодзьоба вкриті густою, жорсткою шерстю, що майже не намокає. Завдяки тому – що його дзьоб, покритий дуже чутливою на дотик шкірою, качкодзьоб риється в мулі на дні водою і знаходить свою здобич водяних хробаків, комах, рачків і креветок, жаб і маленьких риб, проціджуючи воду дзьобом. У нього гарний апетит, і тому він з'їдає за добу майже стільки їжі, скільки важить сам. Самка качкодзьоба у якої повинні з'явитися малюки, замуровує входи до своєї нори і висиджує двоє-троє яєць. Коли з білих, покритих шкірою яєць, вилуплюються малюки, самка годує їх молоком. Скринька фактів. Австралійська мурахоїдна єхидна живе в Австралії на островах Тасманія і Нова Гвінея. Довжина тіла у качкодзьоба до 45 см, хвоста – до 10-15 см. Дорослий качкодзьоб живе в окремій норі, довжина її – кілька метрів.